і тепер ходила у пластиковій лангеті, показуючи всьому світові непристойний американський жест. Уявляєш, вони кажуть, що це типова травма для жінок, коли підтягують штани чи колготи. Уявити це було проблематично. «А ти як?» – примудрилася. «Я? «Як? Як?» – «Штани підтягала. Як?» Уляна пирснула. «Черешенька любила носити одяг меншого розміру», так вона здавалася собі стрункішою, але сідниці доводилося буквально втрамбовувати у брюки. Це виробнича травма, хай чоловік платить тобі лікарняний. Ти жартуєш? А на дорозі всі думають, що я з них знущаюся. Бібікають, як придурки. Черешенька водила машину з типово жіночою безпосередністю, тому не диво, що пластиковий фак викликав жваву реакцію. До речі, чоловік там для себе якусь пошту отримав. Сказав, що може передати, але краще було б знайти час і подивитися разом. «Пошту?» – перепитала Уляна. «Яку? Невже Степанову справу?» «Мабуть, я не знаю, які у тебе з моїм чоловіком Амури?» – вона посміхнулася. Потім присіла до світовиди. «Іди, маму, цьому і будь уважною на уроках, бо вчителька на тебе скаржиться». Після повернення з гробків Уляна саме до Черешеньки звернулася по допомогу у справі Степанового батька, точніше, до її чоловіка, що, як усі науковці, мав безліч знайомих з конференцій та симпозіумів і через них міг видобути копію справи Шагути-старшого з російських архівів. Відтоді минуло вже кілька місяців. «Вікінг не озивався». Мабуть, за щоденним клопотом, просто забув за цю дрібну справу. Набридати йому не хотілося, а інших приводів для розмови не траплялося. І от раптом приємний сюрприз. Мамо, пока, помахала ручкою на стуня і вискочила з роздягальні. На роботу Уляна запізнилася завдяки білявій вівці у кашкеті зі стразами, яка сиділа за кермом джипа, з донецькими номерами. Однією рукою вівця тримала мобільний телефон, другою підфарбовувала собі вії, і при цьому ще примудрялася курити довгу тонку цигарку. Чим вона крутила кермо, залишалося загадкою, хіба що силіконовими цицьками, які розривали пазуху у розрізі модного пальта. Подібних персонажів останнім часом багато розвелося на київських дорогах, бо кадрова політика нової влади будувалася тільки і виключно на уродженцях Шахтарського краю. У міністерствах, управліннях, судах на всіх рівнях влади кабінети займали Донецькі. Обласні адміністрації, ба навіть Крим, теж страждали від цього лиха. Дійшло до того, що директорку школи мистецтв, що в ній займалася танцями на стуні почали залякувати перевірками прокуратури і таки відправляли на пенсію, замінивши випускницею Донецької консерваторії. все буде, – Донбас», – проголошували написи на парканах, чи то знущалися, а чи попереджали. Попереду на тротуарі Уляна помітила знайому постать з повними торбами у обох руках. Леон Кіллер, кур'єр, теж запізнювався сьогодні. А чи то вже повертався із завдання? Підвести його було справою шляхетною, і Уляна пригальмувала біля бордюру, заразом відстала від донецького джипа, який муляв нерви своїми неадекватними маневрами. «Леоніде Петровичу, сідайте, доїдемо разом!» Вона перехилилася через пасажирське сидіння, гречно відкриваючи двері. «Уляночко, доброго ранку! Дякую вам!» Він сів сам і почав влаштовувати поруч свої торби. Сухорлявий і невеличкий назріст, разом із неотмінними сумками, він зайняв весь вільний простір. «Ой, пробачте, я тут...» «Може, в багажник покладете?» «Та ні...» «Дякую, я звик». Він пововтузився іще трохи, влаштовуючись зручніше. І Уляна рушила у щільному потоці, подякувавши сигналом аварійки автобусові, що пропустив її. Справжні київські водії за вічливостю поступалися хіба одеським, проти взагалі ходили легенди. Леон Кіллер упіймав Улянин погляд, спрямований на свої торби, і зашарівся. «Уляночко, я все хотів з вами поговорити. Слухаю вас, пане Леоніде. От ви якось запитували про вищу освіту і чому я став кур'єром». «Та ну, це я так», – Уляна відчула себе незручно. «Ні, це нормально, бо ви мені дуже імпонуєте, і тому я хочу, щоб ви розуміли». У голосі його не було жодного запопадництва чи намагання сподобатися. Я на заводі працював начальником дільниці. Вів далі він. Науково-промислове об'єднання. Електроніку робили для літаків, для армії. Ви ж знаєте, у Радянському Союзі все робили для армії. Уляна мала власні стосунки з радянською армією, із очаківськими військовими дамами, пихатами та бундючними. Неначе це саме вони своїми грудьми захищали соціалістичний лад. І з їхніми чоловіками, що крали на складах усе, до чого діставали руки, та перепродували цивільним із аеродромом, куди в дитинстві водила пасти козу. Секретність, секретність і ще раз секретність. Перший відділ. Що таке секретність, Уляна теж уявляла. Човен сусіда якось занесло на острів Первомайський. То його змусили стояти обличчям до води кілька годин, аж поки не минув шторм. Бійця з автоматом приставили, щоб не обернувся бува на секретні споруди. А насправді кожен школяр в очакові знав, що на острові база бойових пловців і підводні човни з диверсантами. Так от, все це через них. Я тоді у гельсінську спілку вступив, молодий був гарячий, а хтось стуконув у перший відділ. Ті повідомили КГБ. А в КГБ? Ви людина молода і не уявляєте, що таке КГБ. У мене бабуся від них тікала з Тернопільщини аж до Очакова. Леон Кіллер сумно кивнув. От бачите, а я нікуди втекти не міг. Бо на режимному заводі просто так не звільняють. Все через КГБ. І вони мене хотіли посадити. Вічливі такі. Нави не били, не катували. І це найстрашніше. Я вже думав, якби мене били, мабуть було б легше. А вони все розпитували. Про спілку я нічого не казав. А вони самі мені розповідали, що було, хто там був, що казали. Бо все знали. У нас конспірація була, а вони, виходить, все одно знали. Але я їм, присягаюся, нічого не сказав. Не пам'ятаю все, а вони – Леоніде Петровичу. Ну, ви ж розумієте, що ми мусимо вас посадити. Бо їм посадити людину – це як висякатися. Кажуть, зараз вашого брата, ворога, повилазило назовні стільки, що тюрми не справляються». Там черга, ну, як у Радянському Союзі скрізь були черги. А тільки місце звільниться, ми, кажуть, вас і посадимо, якщо ви не схаменетеся і не підете на співпрацю. Будьте певні. Отак, кажуть, кожного дня, як будете виходити з дому, знайте, що, можливо, й не повернетеся, бо ми вас взяти можемо в будь-який момент. А як будете лягати спати, знайте, що ми можемо прийти вночі, ви ж знаєте, що наші люди люблять приходити вночі, і це правильно, щоб сусіди не бачили. Це гуманно, щоб родина не постраждала через те, що батько – ворог радянської влади. Бо в нас син за батька не відповідає, це ще Сталін казав, тому ми можемо вас забрати на світанку, або в тролейбусі, як будете їхати на роботу. Підійдемо, начебто квиточок перевірити, і заберемо. «Тихо і ввічливо, і ніхто вам не допоможе!» «От, суки!» – вилаялася Уляна і одразу спохопилася. «Пробачте!» «Та нічого!» – Леон Кіллер безпомічно посміхнувся. «І ви знаєте, що всі вони й досі залишилися на своїх місцях, і в будь-який момент можуть знову взятися за старе. Ви ж бачите, що зараз робиться!» Уляна бачила, що зараз робиться, і відчувала безсилля. Бо попри свій досвід і кваліфікацію, часто не могла допомогти клієнтам. А що тут вдієш, коли СБУ, прокуратура та міліція перетворились на комерційні організації, які на замовлення, а чи навіть для себе, могли забрати усе, до чого є хоч найменший шанс вчепитися? Ще одна подяка президенту Ющенку – за якого стояли на Майдані, і якого вона сама та колеги прокляли вже не один десяток разів. Адже саме його вікоповна конституційна реформа дозволила прокуратурі втручатися у будь-які справи, і за п'ять років економічний терор та перерозподіл власності набрав такої сили, що зупинити його було вже неможливо. Судді навіть не брали хабарів, якщо справа стосувалася прокурорського рекету. А коли закінчилися великі об'єкти, вони взялися за приватне житло. Уляні самій самі довелося брати участь у процесі навколо однієї квартири і на власному досвіді переконатися, що в Києві діє декілька банд з працівників прокуратури та суддів усіх рівнів, які забирають квартири у людей. Цілком законно. Тобто майже законно. Звісно, і СБУ тут не пасло задніх, але воно спеціалізувалося на великих промислових об'єктах, на великих пакетах акцій та рейдерстві. А ви знаєте, я колись навіть ходив до СБУ, хотів подивитися свою справу. Ну, ви знаєте, щоб зрозуміти, хто стукав на всіх і звідки вони все знали. І знаєте, що мені сказали? Що? Що вироку не було? А отже, під реабілітацію я не підпадаю, і що без цього справу показати не можуть, оскільки вона в роботі, розумієте? Так і сказали, в роботі, не повірила Уляна. Леон Кіллер повільно заплющив очі і знову відкрив їх, підтверджуючи свої слова. І тут погляд Уляни знову впав на його сумки, великі, напхані чимось м'яким. Невже це на випадок арешту? Вона згадала випадкове знайомство зі старим рухівцем, який розповідав, що кілька років тримав під ліжком валізу з усім необхідним в тюрмі. Теплі речі, зубна щітка, цигарки. Як там було у гадюкіних? Шапка, чоботи, куфайка і з начосом калісони. Зовсім не смішно. Вони пообіцяли йому, що можуть взяти у тролейбусі дорогою на роботу. Вони казали, що візьмуть у будь-який момент. І зовсім це не хвороба, як вона колись подумала. Він не хоче підвести роботодавців, бо боїться, що його можуть взяти будь-коли. Леон Кіллер дивився вперед, і на обличчі його, як завжди спокійному і навіть просвітленому, не ворушився жоден м'яз. Але руки не відпускали потертих ручок целофанових пакунків з речами Пальці судомно стискалися і розтискалися, перевіряючи, чи все гаразд, чи все на місці. На очі несподівано навернулися сльози, і Уляна, щоб відігнати емоцію, сердито посигналила черговому донецькому джипу, який, оминаючи пробку, вискочив на зустрічну смугу. «Суки!» – знову прошепотіла вона, сама не знаючи, на чию адресу, і пожаліла, що не навчилася у Степана лаятися по-морському. Ні, ну, уявляєте, це було двадцять років тому, а він і досі з собою носить речі. Розповідаючи всю вчорашню пригоду, Уляна так розхвилювалася, що почала вимахувати руками, ризикуючи перекинути вазу на столі. Вони сиділи на кухні у Катьки і чекали на віку, яка мала привезти свого вікінга та ще й з копіями справи Степанового батька. Степан вперше був у Катьки, адже подруги зазвичай дбали за екологію спілкування і не допускали чоловіків до своєї жіночої половини світу. Запланована поява на священній території – Одразу двох – Степана та Вікінга – свідчила про надзвичайну ситуацію. Втім, життя останнім часом перетворювалося на суцільну і безперервну надзвичайну ситуацію. Ну а що ти хочеш? На секретних заводах люди були залякані режимом так, що й до психушки недалеко. Степан завдяки своєму віку найкраще орієнтувався у радянському минулому. У одного з моїх капітанів сестра застукала чоловіка з іншою і написала донос у перший відділ, що він у ліжку розповідав,